ریاض الصالحین حدیث نمبر دے او سوا اوش پیتا 700 77 اگہ لبزی ایت په زمانه پات شو سبانو بخیر ان شاء الله موږ بیاغه شروع کو لبزی ایت ته یو دوامته یادو وای ها 118 تنبر 767 ست نمبر حدیث دے ذریعہ جواز شرب قائما بعد فبیان جواز د سکلو دوبو کې په او بیان د دې چې انل اکملا والافضل الشرب قائدا بهتر او کمالواله او غرواله د سکلو د پناست په فی حدیث او کفشه او په دې کې حدیث د کفشه ما تیر شو او سوا سلوش په ته نمبر حدیث کې د دې بیان شویو کله کله نبی علی السلام په ولال یوبس کلي دي د پاره د بیان جواز ایانو وروزه بیان عمر سو واه ان عباس رضی الله تعالی عنہ قال عبد الله ابن عباس وی سقیت النبيا من زمزم اوس کلي ما په نبی علی السلام او د زمزم باشاره با او وقائم نبی عليه السلام زمزم اوسکل په لاسه اله چې پیغمبر ولالو په ولاله زمزمو بسکلی متفقون علی اتفاق کړي شی په حدیث د بوخاری او د مسلم دا په نبی عليه السلام ولی وبسکلی دي وشه ته پناسته وبسخه خلق وي مله زمزم په ولاله اوسکا نو ګورا نبی علیہ الصلاتو والسلام زمزم وبو په عالم سکري په ناس تم حالت کې په عالم وبس کلی چالتا خټوي چکلوي د ناس ته زینو داغل غلنګ خرابې ده په چکلو کې نو نبی علیہ السلام په عالم باندې وبس کلی کمزې دا یره خطر نه نو نبی علیہ السلام په ناس تم سکري واستا خو حدا ک په هو پوالاله اوسکا چه طول بدن که او با ده زمزم خوریشی ده زمزم او با او ده او دسنا پاتی شوی او با بہتر دادی چه پوالاله اوسکی او کسو کې پناس اسکین اسو نه ننی دی فشربا وانن نزا لبن سبوره رضی اللہ تعالی او قالاوی اتا علی بابا رحبته راغ حضرت ایلی رضی اللہ تعالی نو باب دروازه د رحبت الکوفیتا دا یو دروازه وا الرحباب کوفه کې فشاربان اوس کړ یو زینوندې ها کلا او زینې فرا نو اسکل نبی اغا په لاله حضرت علی رضی الله عنه وقال وی وی حضرت علی انی رایت رسول الله ما نبی علی السلام الله و سلام لیدلو فعلا چدا کار وکاو کما رایت مونی فالتو لك سنگا چی ویلی تا سما دلہ سما څنګه چې ما په دې مقام کې په لال او بوس کې نمام نبي عليه السلام دې دل او چاغم په دې حال کې وبس کړي نو دواله تدخې جائز دي رواه البخاري او وعالم ل عمر رضي الله تعالى نو ما قال كنا على عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم اومنګ په زمانه د نبي عليه السلام کې نا اكو لو چمنګ بو خوراک او ونه هنو موږ مڠم بوتلو دكه خوراق کاو ونشربو او مڠ بسكلل اسكل اوبو ونحنو مڠ بقيامون مڠ بو ولالو بولالو بسك رواه التميزي وقال حديث حسن صحيحنا لذا بولاله نبي عليه السلام خمنه كليدا چ پتہ كيا بنغ خوري خوراق بولالو بن كيل دگي مڠ بروانو مڠ بولالو خوراق دا بيان جواز د فارم چې کله داسې ضرورت راغې چې دغې نه خلاصې په ولاله نهئ نو خیر دی خو حی شات به نه جوړی حی شات جوړول د ولاله او پتللو کې دیکې نورم نقصون نهدي ظاهری د مید او د بدن نو کله کله ضرورت رالی نو بیا خیر ده. وانا نبی دی وان امر نه شوی بابی انجدی دجلله تعالی نو قاله وی راي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام لذ له يشرب قائما چاغه بس کريوبو بولالا وقائدا او پناستا کلی بولال اسكري ڪري فراست تسكري رواه ترمذي وي وقاله حديث حسن وسيون وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام نقل حضرت انس पेश کوي انو د نبی علی سلام نه ما کری ایشه ر دا امر د پاره د عجوبم نه ده او نه د پاره د استهباب ده خا سکل پولا لا مقروه مقروه تنذیہی تحریمی نه دي او دلیل دا ده چې نبی علیہ السلام ولې کته وی چې دا حرام دي مقروه تحریمی دي نو نبی علیہ السلام زمزمو به چې سکل پولا لا نبی علی صداتو السلام چې داغه مشکی زینت چې زولندشي و په عالیه دغه نو بس کړی دی په چې نو دا سکل په لاله دوبو دا دلالت دی په جواز باندې در په سب باندې بیان جواز قداسه مقراض شو په ولارس کې نجایزی ها او عادت باندې جوړه او هو وروال او بهتروال سکل دوبو پناستا دا اکملي او دا افزلي بهتر دي ها باب استهباب كون استا کل قوم اخرهم شربا بعد په بیان د مستحب والي دکه دلو دسکن کي د قوم اخر دای کي بده وبس کي یو کس د چا په خلق باني وبس کي نو ده بزن لاو وبنس کي بخل کو با اول وبوس کی او اخر کو بیا فلزان لو بس کی عنبی قطاظتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا اوے سا کل قوم اخرهم شربان سکون کے د قوم پاگیبانی وبو اخر د قوم پسکلو کی دے باخر گان جاون خزاں مور کے بخل کو بیا وبور کی رواه ترمذی وا قال حدیث حسن صحیح باب جواز شرب من جميع الاواني الطاهره بعد بيان جواز د سکلوکی د ټولو لوغه نہ د ټولو لوغه لو بسکل جایز دي فاغلوخی پاک وی اوغلوخی ایرو زهاوی والفزات د سرو د سپینو نه زکه سرو سپینو کې او بسکل جایز نوی او جواز د کرې ده کرا شیخولو پاغلوخی باندې کې دي خلو پاغه واله باندې کیری او غینو بس کی لکه لوخه که کنه او بعد خلک په لاس وبندل دي لو پری وځي پاغه نېرباني ها پاغه او لکه دا سارو غوندي او بس کی جوازه کله دا سه مساله راځي او هو شورموبل فهمي من النار او دا سکلي په خلې ذوب ود نیرنا او غیر د نیرنا برې دینان برې د لوخو او ولاذن اب سنا او حرام استعمال دو لوحو دو سلو دو سپونو په شربه پسکولو کې وال عقل په او پاکواله او ټول وجود استعمال دا بیان کوم وګورم دا غسکونه او د دې انا رضی الله تعالی عنہ قال حضرت انس ویلي حضرت الصلاتو حاضر شویل مونږه مُل حاضر شی فقام ممن کان قریب الدار ال ال حضرت انس وی چکه ل وخت مون شو نو پاسه د اغاسو چاغ نږدې کورته ال ال خپل حالت دا د سکول لپاره چې چا کورونو نږدې ال کورونو کې سو کړ او د سونو کړ وبقیا قوم نو پات شنو القوم چې داږي کورونو نږدې نو او بوینه بو فوتي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بمخزبن او راړی شو نه بیاې سلام ته یو لوخې من حجاره اند د ګټې یولوخې د کانوته رالی د کانې نه هغهلوخې جوړو خانکو مغذب خانک ته وي خو د کانی ف ساغورل مښ غو یا به سووتفی کفه لو ولوکېغلوخې چې د کانی چې کولا وکړې پای کی چکو دې کېدو خله جي پای کې کفه ورغوي دور تنگ لوغه چې د چالش پاغه کې نشو ورتلې فتوزل قوم کلم طول لا سونه باغ لوغه کې نه جمع کې دي شو خلکو ډیرو کنا نو هر څا پای کوه دس نشو کولې نو اودس وک قوم ټولو ايو یو براته دوه دوه پای کې به اودس کاو قالو لديه خلقو حسد آنسا تپوسكي چه ده خلق سورو چه پاغا لوخي کی او دست کاؤ کم کن تم سورو اتاسو قال آنسو سمانينا اتیاو و زیادا او یا زیادت دا اتیاونا متفقون لے حاجی رواة البخاری وفی رواة اللہو برواد مسلم شریف کراغلی ولی مسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بعناء ممائن نبی علیہ السلام روغتو یولوخ دوبو فا اوطیا بی قدح راح راح راح فی شیعو من مائن راولی شیعو نبی علیہ السلام تا بی قدح یولوخ یو پیالا راح راح فراخ کلاو چپائی کی لگ گندی اوبوی فا وزعا اصابعو فی کیو خد نبی علیہ السلام گوت غوت خلیفی پاغلوخه کی یو لوخه نبی علیہ السلام تداوله شو د پیاله غوندي او پای کلیږي په نو پاغلوخه کی پیغمبر پاخ فل گوت کی هو دی قال حضرت انس رضی الله عنه فجعلت شروجم انظر ما بقتل الى المعيوبوتا ينبعو من بين اصابعي څداوبو راوته دي په شان د چيني ضمان د غوتو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لوخي کی غتی خوي انسوی د پیغمبر د غوتو نه با او په دا سداوتې دي څنګه چې د چينينا وبدوږي فحه فحزابته لما اشمعر الا سوق 14 سې کاو دا لوخینا ما بین 70 اله 80 د پمن د اویاو د اټیاو په منسک او یا او د اټیا کسانو چې دا والو کې لوخي په شان د پیاله دغه نسوکو او د سونو نو پوهیږي خو دوه ورو به قسم کافی کې دینا خود نبی علیہ السلام د دغه خصوصیت دے. دا څه معجزه د بل چا د حالت نشي جوړیږي وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا فلانه پیرو فلانه ولي لاذو پیغمبر خصوصیت او معجزه و, و چند عقده گوتونه اعلی او بروخ کلی پشان د سند پشان د چنیف وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال او اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم راه من النبي عليه السلام فاخرجنا فا في طور من سفر لو دا اوګم نبی علی سلام له د وبو فی تورن ها پیو لوخیکې فی تورن پیو پیاله کې پیو لوخیکې من سفرن چا غلوخه جوړو د ځلو نه د ځلو لوخو په حب د ځلو لوخو کې خلقو بمس کړي او په هغه به استعمال او مخفل د دوه چکه د ما کل حافظه وزا او د سوک نبی علی سلام دا روایت البخاریو اصفرو بزم السعاد ویجوزو کسرها او جائز داغی کسرهم هم ووانو حاد از جلوتا ہوئی او طور کلقر پشاند پیالی و لوخی و لوکی وو بیتاہ المسنن من فوق وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ رجل من الانسار دنه شو په یو سړی دانسارو و ما صاحب الله او داغه سره یو ملګری او داغه د پاړه فقال رسول الله لوی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ان کان عندک ما ان کچرتوی تاسو وب با تا چتې رکلی داش پا داوبو فی, فی شنه طلاغم مشکیزه کې قددی مج... او با زلی پا دی مشکیزه کهی چه شپیه تیره کلی نو آغا راو را چه زیوس کم وای لاو کنی نو کرانا من بیاسکو منگا او بسکو پا نخلو بانده ده مشکیزو نا یاد نیر نا یعنی چه کمی او با پا مشکیزه که پا تیشی او شپا پا تیره شی موسم که نو آغا سشتی او او با یخی شی هذا من شغل حديث الله دے اغه مقام خوسته کی مونږ ته وی مال د یه منګینو براکوي مونږ همنګه غلا ساتل نو به یه منګي کی با ابو وا چولی نو د یه منګینو به بس کړي رواه البخاريو شن القربا مشکیزه تويب وعن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج نبی علی سلام منکریو منگا درے خمونا ادا اری خمو دی باجنا نبی علی سلام منکریو دا اری خمونا ودی او اوتو هاګاټو یال نروګاټو دی خمونا والشربی او من نبی علی سلام منکریو د سکلو نه فی انیت الزهبه پالو خود سرو د سپینو کې وقاله پیغمبر پاک ویلو هم هيا دغه لوخی د پارا په دنیا کی وی یا او دا غلوخی باستاو تیر پارا پاخرت کے دا با دا جنت خصوصیتی نو خلق پسک استعمالی په دنیا کې دا متقبل خلق استعمالی متوقن علیہ وعن امی صلما رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام اللذی یشربو فی آنیت الفضہ آکس چاغس کی پاغا لوخو دو سپینو زارو کیوبو انما یجر جرو یقیناً وابر اولیشی فی بط یجر جرو وابر اولیشی پا گرد رائی که نار جہنم اور دو جہنم چاچی پا او د سرو په پا لوخو که خوراک و سکاکو که لپور ارز قیامت باز آگا پا گرد رائی که سواش ولیشی. وو رو اللہ دے منگ بچ کی متوقون علیب وفی روایت اللی مسلمین پا یو روایت دے مسلم شریف کی راغلی دی آوستوئی ان ان اللذی بیشکاکت یا کلوچو خوراک کئی او یشربو یا اسکاک کئی فی آنیت الفزت و الزابی فالو خودسرو دسپنو ذروکی وفی روایت نو پا یو د مسلم شریف کی راغلی من شریبه وی انا من زابا عاشو چې کې پاغلو خودس پینو زرو د سلو زرو کې فاین نما یو جرجرو فی بطنی یقینا وا بړولې شي فی بطنی پګړړای کې نارنور من جهنم د جهنم نام پدې دی کتاب کتابو ادب التوام کتاب ختم شو سبب انشاء الله